Na, katika mambo ambayo tunapasa, tunapasa kuhusiana ni swala la kuipatiliza elimu al-inaya bil kupewa ijaza au likizo haina maana kwamba safari ya elimu imeisha na elimu ndio haipatilizi tena kitabu kavitupa kama ni Qur'ani kuna muraja tena hadithi ilikoku kuzifadhi basi tena kama kuna mutuni ilmiah ilikoku kuzifadhi kuhifadhi tena haina maana hiyo na mtu anafikiria hivyo hajajua maana ya Haja ilmu kwa hiyo tutakiwa tuwe na barani maji maalum katika kipindi cha hijaaza. Shkutengeneza yale tuliyoyasoma na kuhifadhi kwenye kipindi chote cha mwaka uliopita. Hili litakiwa kwa talibu alilm. Shkile mwaka ukija unaanza upya. Na hii ni fursa sasa ya wewe kujipanga upya na na kupiga hatua kwenda mbele. Kwa kwamba unaporudi nyumbani au huko unapokwenda uwe nambari nami ji kwa kuzingatia hali yako. na wakati. Kwa hiyo uwe nambari nami katika wiki ya kufanya mwaraja wa vitabu. kufanya mwaraja na masomo unayosoma Kwa mfano unaweza kujiwekea ratiba ya kuamka kabla salati al kwa saa moja kwa ajili ya hifzi ya Qur'an na murajaa wa Qur'an Kama ilivyokuwa utaratibu wetu hapa na wanafunzi kwa kutakiwa waamke kabla alfajiri wana wengine waamki, wa wengine wana taabu, wana lakini utaratibu wa chuoni kwamba wanafunzi watakiwa waamke kabla ya salaat kwa ajili ya kipindi cha kwanza. Sasa utaratibu huu watakiwa uendelee nao. Amka kabla ya salaat al kwa, kwa saa moja kwa ajili ya muraja wa Qur'an. Na muraja wa Qur'an ukiufanya katika salatu al ni bora zaidi mfano kama unaraje manusuji zuu ukisoma ndani ya swala yako ya usiku itakusaidia itakusaidia vizuri sana na hili ni kila siku na baada kad al-fajr swala baada ya afkari ukatumia wakati wako katika hidhda za mutuni za ilmu Alhamdulillah sisituna mutun za ilmi lizoziweka ya kumfanya wanafunzi asome na kuthibiti ilmu kati kila fani kwa masaili ya aqida na tauhid siku mutunizo kuhifadhi we hifadhi mutuni hizo zifanyie muraja'a sitaki kutaja tafasili kini majua wale taratibu wetu sisi katika hifadhi kwa hiyo kama ulihifadhi mathalan asulu 3 au kanawadi 4 au asulu 6 nawaqadul islam na shuruti la ilaha illa allah namfano kitabu kama hivo vifadhi fanya muraja weka siku maalum kwamba hii na hifadhi zihifadhi na kwa taratibu msipotenze wakati wako bure kama ni mtu ameshughulishwa na kazi basi baada ya hapo nenda kwenye kazi yako lakini upate fursa kabla alfajri na baada alfajri tumie vizuri kabisa lakini pia kama utapata fursa baada ya swala zawati al khams kufanya muraja na kuangalia masail ya kielimu basi ni aula baada ya zohri baada al asr baada al maghrib nibaad al insha qalilan kisha taa khudh najitahidi sana kuandika fawaid andika njia ya kuandika ni njia bora zaidi katika mudhakara unasoma kitabu kikubwa kama kitabu cha sira mathalan unasoma jitahidi kufanya ikhtisari nukta zile muhimu matukio na kitu gani unayafunga yale unasoma katika ilmu ya fiqh fanya hivyo hivyo unasoma katika faraid fanya hivyo فتحليل يزي لمسائل المسومه نا... ووي مسائل انكسار ومسومه sawa kisaar katika fariki moja au akthar min fariki basi fanya ile masai ya kariri yarudie yarudie hata kama hayaapo kwenye kitabu fanya kama mfano kuna fulani labda mfano mimi nimekufa sasa kuna nimeacha watoto watano kuna hivi na hivi nafanye fadhili mimi nimekufa niwaacha wake wanne na watoto 40 wa ehe na fulani na fulani Kweka pale alifanya hivyo hivyo hivyo dasa wao walikwenda mbali mbali kwa hiyo utajikuta unazoea usahau kwa sababu katika kuifanya kwa tahlili ya masaili na pale utakutana na hajibu pale hajibu zote vingeweza kutana nazo utakutana na ta'si utakutana kadha vitu tutakuwa na vikumbuka kwa istihdhari hivyo hivyo katika ufununi nyingine katika masalahu hadith katika usulul fiqh na msomo mwingine hakikisha una kitabu livyo visomo fanye ikhtisarati angaalie msaidi yapitie kama una vitabu vikubwa zaidi rejea kaangalie du somaji usipotee muda wako bure na ufanye shughuli zako vizuri kwa sababu waqatu qalbi al-mar'i qa'ilatu lahu inna al-hayata daqa'iq wa thawani fara li nafsika ba'da Ahmad shouki ana maneno haya sima daqatu qalbi almar'i qailatu lahu inna alhayata daqaiq wa thawani ili midundo ile ya moyo wa mtu unamwambia hakika uhai ni dakika na sekunde ule moyo wako ukipiga tu tu, tu, tu tu ni kama invari kwako kwa, ni nionyo kwamba huu umri eh, huu ndio umri unaisha hivyo unakwenda kama umeikiwa napigo bilioni 1 ashapungua matano sasa. Dakatu qalbi al-mar'i qailatun lahu inna al-hayata daqa'iqun thawani. Kule kugonga ule mdundo wa, wa, wa moyo wa mtu ni wenye kumwambia mdundo ule kwamba uhai ni dakika na sekunde. Far'ali nafsika ba'da mautika zikraha. Chunga ichunge nafsi yako baada ya kufa kwako uchungi ule utajio wako fa zikrul insani umrun thani ule utajio mtu ule kutajwa kwa mtu baada ya kufa kutajwa kwa uzuri ni ule ni umri mwingine leo tunaotajwa kwaheri kama vile tulikuwa tunaishi nao mpaka leo kingine labda kama wamekufa jana ujuzi hujusi bado wanatajwa kuna watu wanatajwa sana na walikufa miaka 1000 iliyopita au miaka 500 iliyopita au 100 ya 300 au mbili. Na kuna watu wamekufa juzi tu hapa. Watu washawasahau. Kwa nini kwa sababu hakuweka khidma yote katika mujtamaa. Kwa hiyo wewe lipupie na chunge sana muda wako. Na kuna faida nyingi sana za mtu kupatiliza hizo mutuni za kiilmu. Msipoteze muda wako kwa mambo ya kipuuzi, patiliza mutuni za ilmu. Zile mutuni ulizozihifadhi katika ilmu, katika masaelatu tawhid wal aqida katika masaa ya fiqhi au ambazo umejisoma hata kama hujazihifadhi umejisoma umezielewa zikariri zote zikariri sana kwa sababu zile mudhun ndizo ambazo zinakusahilishia wewe ilmu ndizo zinakujenga katika swala la mfano matni kama ya umdatu matdus salik umdatu alahkam katika hadithi umeisoma basi pitie na kuna sharhi madhalan mbali mbali mukhtasarati au zilizopangiliwa soma angalia masaili fawaid na nyingine ziko umdatul ahkam umdatul ahkam inna taysir wal alam ya albasan maistafadiwa mnahadith wachukua faida mbili tatu hivi hadithi ulizosoma unaspitia kama ni tarjima yake unapitia kwa utapata faida na fikhi ndani yake hapa natoa mifano tu katika baadhi lakini kadhalika hizi mutuni za ilmu, zina zinakufufushia we wakati utavuna elimu nyingi kwa wakati mfupi lakini pia katika mambo ya ku, ya, ya, ku, ya kulazimiana nayo haya mambo ya kusoma na kupatilia ilmu mpaka una subra na ujuwe kwa nini unasoma kinyume cha hivyo utashika hiki leo hujeni utaliki mara umeshika umekiacha ushika kile mara umeshika lazima una sabr na uheshimu programu yako unayoikieka kila mtalib aliyotakiwa na programu yako aiandike kwa mkono wake kwamba mimi programu yangu kutoka mimi nita kusoma kitu fulani kwa wakati fulani heshimu sana hiyo itakusaidia na uwe na uvumilivu subiri, ule msafu utakao ushika leo ndaka mathalan ratiba yako ndiko niifadhi Qur'ani suratul baqara wasoma ah ankuja nyacho acha nishikini saa kidogo ah ule niacho ni ni ah, lazima nisome juzu ya tabarak ukishia kuona tabia hiyo huwezi kufanikiwa na kama tabia kama kuku kuko hata mahindi hapa ya mtama atachakura hapa ataacha atakunda kula mara karudi si au mbuzi. majani si haya hapa ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule Aju, hapa mara ya watu kesi tulizana pale unakapikamata kile, kile kwanza wewe umekaa kusoma hiki soma fikilie vizuri ratiba yangu ni vinginevyo nafsi yako labda kwa wakati huo haikuwa hadhiri kwenye kuhifadhi basi fanya kitu kingine ambacho hakihitaji hefzi lakini cha kushughulikia elimu wakati wako usipotee bure lakini kitu kikubwa pia vile vile ni kukusanya baina hifz na al katika mambo ya ilmu. jitahidi pia kuutumia wakati wako katika kutasawu masalia ya elimu kwa sababu fahamu yelekea wakati wa kutafakari mtalibu wa elimu hazi kukaa tu kukaa tu hivi hana cha huyo hayuko serious na jambo la ilmu atakaa atatafakaria tafikirie masaili ya kiilimu kuna masala fulani yanayojie mbona yafahamu mima wacha niapitie masala haya kuja ni atafakari sasa inakuja Wakaa, wafikiria watasawwa alhamdulillah ndani ya dakika 20 na saa 1 utakuwa utafakari elimu utatoka na faida nyingi sana Kule kujikalia tu ovyo kwa hiyo kuitumia fursa hiyo ya kukaa na kutafakari elimu elimu ita kushughulikiwa na moja kati ilmu, faraga, ya kuishirikia elimu ni kukaa faragha na kuifikiria ilmu na masaili mbalimbali ya kielimu. Na ukifanya hivyo utakuwa tofauti na wenzako. Huwezi kuwa sawa na mtu ambaye hafikirii mambo ya kielimu. Nimesoma ibara hii Nimesoma ibara kwenye minahaji. Hebuje ni tafakari sasa masaili haya koja. Nasoma kama ni mlango na masaili pitia wapitie watafakari watafakari watafakari watafakari milango mingine ni lakini kutafakari nasi Allah huanafungua walladhina jahadū fīnā lanahdiyanahum subulā lakini hakuna mujahada wowote mtu athim huko tu utafamu bibisa lazima juhudi jipinde ilmu Allah subhanahu wa ta'ala huufungulia wajawabu lakini lazima tutoe wakati wetu katika kuitafakari na kuifikiria elimu kwa kiasi chetu tulichokuwa nacho kiasi chetu na. kichunguewa na. na nasema ukikaa katika hali hiyo utakuwa tofauti na wengine huwezi ku sawa nao nitakuwa nimesema sala mengi katika wakati mmoja Kwe lazima weke lazima Kwa lazima uweke malengo. Talibu elimu lazima awe na malengo katika utafutaji wake wa ilmu Malengo ya muda mrefu, kwamba utakao wewe baada ya miaka kumi utakuwa nani? Baada ya miaka mitatu umefika wapi? Mwaka mmoja umepata nini? baada ya mwaka baada ya miezi miwili kutoka hapa leo mpaka kufika ramadhani nitakuwa nimejifunza kitu gani yani lazima una malengo muda mfupi na malengo ya muda mrefu ukishakuwa na malengo utaheshimu programu yako ya kiilmu utaheshimu na kitu kikubwa kwa maana kwamba utaheshimu kuutekeleza kwa wakati utekeleza kwa wakati na kuifanyia mutabaa اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل لا تقل قد ذهبت اربابه كل من سار على الدرب وصل منين يا نال الامام ابن الوارد تجيب تبغاني لاميه يا كلاميه بالوارد اطلب العلم علم itafute ilmu wala taksal wala usiwe mvivu shida na watu wengi ni wavivu na ilmu haiendani na mtu mvivu kwa watu wa vivu Allahu almusta'an hiyo hata kitabu kabisa kwa sababu elimu ni kitu kizito inna sanulqi 'alayka awlan thaqila ni kitu kizito sasa fadhali umpe adhabu ya kufyeka au kubeba magogo kwake ni rahisi kuliko muombe ifadhi hapa mpaka hapa si sahili kitu kizito kabisa Sasa mvivu akiwezi afadhali akabebe mizigo kuliko kubeba ilmu. nenda kula kulala. nataka kula nataka kucheza kiambaye wewe ifadhi safu moja hapa au ubebe bebe iligogo ulitoe hapa ulipeleke hapo kama wali fulani atabeba gogo Siyo ndivyo wako wanafunzi kwa namna hiyo Awafadhali umchape sibuko kulivomwambia hifadhi hizi hadithi tano hapa usilete hataweza Utulubi alilma wala taksal fama ab'ada alkhaira ala ahli lkasani itafute ilmu wala usiwe mvivu Si umbali ulioje huo kwa watu wa vivu si umbali ulioje wa waheriheri iko mbali na watu wa vivu masafa marefu la taqul qad dhahabat arbabu kuna watu wakatisha na tamaa wakawaambia wa wenzao kwamba ah elimu bwana yenyewe bwana kama kinabi ntehmiya kina nani, nani. hã so, sasa la taqul qad arbabu ukiseme kwamba watu waki ushaondoka kullu man sara ala ddarbi wasal kila anekwenda kwenye njia hili anifuata njia atafika tu bi idinillah ukisikia jongoo anakuja kutoka mwanza Iko siku atafika mpana buhai na majihadiwa kama anabusi maadamu iko njiani atakuja tu hata baada ya miaka 80 atafika kullu man sara ala ddarbi wasal Lakikaka hatafika hata, hata sogea lakini huyo atembea aja tu, kullu ma huwa atim karibu kile kina kinachokujia kiko karibu hakiko mbali kiambiwa aja mauti aja aja kwa karibu tayari hatafika tu pia acha aja atafika tu jamu kitakuwa Kina shaka ndani iqtarabatis saa hata kama baada ya miaka elfu dakika imekaribia kitakuja kitafika kwa hiyo jitahidi katika kusoma ilmu wala usizembee inshallah tukije kuendelea tena kwenye darasa nyingine na saa nyingine ah keshi inshallah basi saa zetu sisi ni hizi twende kwa mujibu wa wa malengo ya kuasiwa chuo chetu tukafanya nashiri ya ilmu kwa misingi hiyo somesha usiwe usiyemvivu fikisha faida kwa watu walaka inda Allahi subhanahu wa taala watu wanahitajia kujua shuruti za la ilaha illa allah watu wanahitajia kujua waqf za uislamu, wa watu wanahitajia kujua alusulu usulu thalatha ninitarajia watu watu ninatarajia kujua Qur'an tueleme mtu mzima na akili zake akizungumza mashaallah mtu yuko sawa kabisa lakini hajui Qur'an aibu kwake atamani kujua na kiacha kwenda kusoma wapi pingine wewe ndio unakumu someshe Qur'an wasomeshe watu kwa hii ni fursa tumeipata siyo fursa ya kwenda kulala na kucheza basi sasa bala tutoshatoka hapa basi kama vile umefunguliwa jela ni sio hivyo wewe sio mtalib alilm ni walako ubaki basi ubakie kwa utaratibu utakowekwa lakini pia ufanye ihtinam yaani la ntia intihazi nafursa na watu wengi wanatamani lao ungekuja ikiwa Allah akawawezesha katika hilo kwa sababu bali wamepata fursa hii soma tumieni wakati wenu vizuri hasa vijana vijana wadogo dogo hao duna albulugh wa baada albulugh ha vijana ha bado ambao hawajaoa umri huo ni umri bora kabisa wa kujitegemea kielimu لا حتى بعد اكو لكن اشتغالات ني لكن بادو ولكي وفاني مقابله داخل جملناكو لا علم ولا سرد نوم لا تكسب طما الخير على اهل الكسل وي سرد نوم داخل جملنا علم سونغامبلي بسكات طماع تافيك لا تقل خذهب الارباب كل من سار على الدرب وصل نسال الله لنا ولكم التوفيق والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله